دا حرف او د اسم امتیاز راغې په استقلال او دمی استقلال باندې دا حرف او د اسم امتیاز راغې په استقلال او پادمه استقلال باندې ال تکیوم ویلو چې د استقلال نه مراد په ادبار د اصل سره ده په بار د چا سره دلتا اوس اقتران او عدم اقتران دلتهم دا وي اسم کې عدم اقتران نه اقدام په د بار د اصل وضع اشاره ده او ک په فعل کې اقتران نه د بار د اصل وضع اشاره اصل کې پد تعریف د اسم باندې ترازو په جامعیت او په تعریف د فعل باندې ترازو په مانعیت او په اسماء افعال باندې اسماء افعال د سنرخزې نه اس ما دی او نو افال چې او ته ګورینو اس ما دی, دی چې مانو ولا کای نو سړي افعال دی اسماء افال چي نو د پدې کې زمانه ده پدې کې صدا زمانه د دې معنا د یو زمانې سره مقرره نه ده نو تا ویلې چې اسما اسم هغه وي چې هغه مقرره نه وي د چا سره زمانې سره اسم तारीफ د اسم جامه او شخص پهلو افراد خارج شته اسماء فعل دی اسماء او پکې صدا معنی ده زمانہ ده پکې صدا بگی زمانہ مختران بغیر اغل ده سبو بغیر اغل ده نو اسماء فعل د तारीफ نه شو خارج شو نو तारीफ دې سم جامعو نشو خبلو بچ دې جامعو نشو نو د فعل غسنو شو معنی نشو او پای کی وردن نشو وو شو اسماء او بچا کې دنه شو په فعل کې زه کوم مخترین دي کنه مستقلی او مخترین شارح جواب کرنا غواړي چبای خان کول کې سنو دلتدا عدم اقتران په ادبار د اصل وضع سره ده په ادبار اصل وضع سره ده چې موږ او اسم تا نو په اصل وضعہ کی پا د د زمانہ نوی دے بہد بھر غیر اقتیرانی عدا میں او د اور په پا اصل وضعہ کی چہو گورو پای پا آئی کی د بھی اقتیرانی دفیل بچاکی اصل وضعہ کی چہو گورو نو سب اے پکی اقتیران بھئی بھئی سب اے پکی سب اے پکی اقتران بھئی بھئی اصمائے افعال تجمنگاوقت الاسل تا تفصیلی کوي اصلي وضع تمغو قتل نو پدی کې اقتران نو ادم اقتران وبږي صوبږي ادم اقتران نو د تعریف د اسم نه خارج نه دي او په تعریف د فعل کې داخله نه ني پهن شوي موږ چې اصلي وضع یې چاته او قتل اسماء افعال او تا چاته اصل وضعی اصمائی افعالو تسکل او کاتل نو پا اصل وضعی کی پا دی که زمانه نو داروس استعمال سره شوی دا راغلی دا زکا دا اصمائی افعال چی دی نو دی که اخپلا ذاتن وضعان زمانه نشت ذاتن وضعان پا کسی نشتا زمانه نشتا زکا یا من د دا مسادر اصلیونا منقول شوی دی د چانه نما صادرو اصلیاونه او یا چې کمندنو منقول لداغه مصادرونه چې هغه په اصل کې اسواتو اصل کې یا نقل شوی دی د مصادر اصلیاونه یا منقول شوی دی د مصادر غیر اصلیاونه بس چې اصل کې مصادر نو اصل کې سو اسواتو وسته مالی کی بزانه چاوانه مصادر وبانه دوا درم یا نقل شوی دي د ظرف نا یا نقل شوی د جاری مجرور بزانه یا من قل شوی د مصادری اصليونه په مصادری اصليو کوم زمانہ مشت یا نقل کله شوی د مصادری غیري اصليونه چې په اصل کې اسواتو پای کوم زمانہ مشت یا نقل کړه شوی دی د مجرور نه په جاري مجرور کې زمونه نشته یا نقل کړه شوی دی د صرف نه په ظرف کې څه نشته زمونه نه خبرونه به شوی نو په اصل او عاقبته کې سنوا زمونه نه وا دارست او تارث شوی دا روسو شوی دا عارف شوی دا نو روسو زمونه او عارف کېدل د اسمیت ته نقصان نه کې او په فعلیت کې फायदा نه اسمیت کیسه نه کەی <سلام> ان د دېنه اسم دی اسمیت نوځي <سلام> نا او یو دې باندې یوشفل کېدلې <سلام> نشي زګدا زمانه صدا حارز ده والعوارز لا توتبر ان دا یو چې کوم نن سوالو او دا غي جواب یو لکھ سات پېلېږي والمراد ب ادم الاکران ان یکونا به حسب الوضع الاول چې و بدا په دې بار دوا چا سره دا داخل فی اسماء الافعال داخل شبو کیسو کو لان طول دا دلیل له دخول ذکر کہ فی اسماء الافعال دا دلیل ذکر کی شدید کیس کمند نو په اصل وضع کے زمانہ لان جميعاہ زقدر طول اسماء افعال اما منقولت اما, امّا منګ په اما با دوه کې ویلو توبه خدای توبه زماری به توبه توبه اشاره او تزک کومه چې پارچا کې دا څنګه دي زایو ناراضي بیم ټيان پارچا یادومه ټیک ته altitude موږ ویلو چې ګل داسې منقوش به حاضر نقښ وکنه او پس بل د قشانت راغلي یا ور او راغلي نو دا ایمای دا بسی ایمای ور پس ګوره ایمما منقوله ور پس بل لاغله او عن المصادر التي كانتل او عن الظرف او الجار والمجرور ایمما منقوله يا منقل شوی د مصادر اصليونه نو بیا دا نقل په دیکه عام نه که نقل صریح وی او که نقل غیري صریې وې دې ته د علم بلاس علم څه بلاس پس مهفالو کې به خپل وای کنه دل د صرف دومره خبره کافی و چې دا اصل کې چې کمونه د بل چان نه قل شوې ده په ما کو منقولانه کی فنشته منقول منهو کی سنشته د معنا نشته دوره پورا و خو دې ته د علم سوې بلاس چې دې وې چې لکه دا شمه ته ټول بالکل سدي یاد دی سکه اوسه لګا مسادر برابر دا کړه نقل به کې بیا صریح وي لکه روايده نقل صریح دي ته ویل کېږي چې اسم کلا کلا د کف معنا د مصدر استعماليږي هغه اسم فیل به معنا د چا استعمالي مصدر ودانه نقل سره سا دي صریح نقل غیر صریح ده دي چې د مصدر نه دی را نقل کړه دي اسم فعل تا او اوس بلکل په معنا د مصدر باندې نه استعماليږي دا نقل غیر صریح څاږه دې لمزه د بډا سونو کونو نقل صریح دې ته وې چې اسم کلا کلا په معنا د مصدر سکيږي استعماليږي لک امهلهم رویدن رویدن باندې تنوین ناغله د مفعول مطلق د امهل لپاره دې هغه پارانو لپاره نو اسم په معنا دې شای استعمال شي وې مزدر استعمال شده کلا کلا نیستعمالی گی روائی دا تماند امهل رازی فاینو قد استعمالو مزدرن ایزا و غیر سریحین یا نقل غیر سریحی بی لکا د دا حیحاتا بالکل چرتا چکم دونو سکی نیستعمالی گی فا مزدر که اس نیستعمالی گی و ایلمی استعمال مزدرن اگر که چکم دونو دا اس نیستعمالی گی مزدر ایلا دمرا دا انو علا وزن قوقاہ مزدر و قوقا قوقا و حیحات یو وزنده واغو مزدر و قوقا سجی دقا نا دا حیحات منگ تپتاو لگه دا دفت سوال که سوال دا چه دا حیحات اس چرت بالکل پر معنی نه مزدر نیستیوالی گی تا تا سپتاو لگه دا چه دا حیحات نقل کڑی دچانه نه مزدر نه تا تا سپتاو لگه دا دیوی چه دی دا یو مزدر هم معنی دی هم وزنده تک اوقات مصدر ده او قوقای فعل له قوقا قوقاتن نو قوقات چګندن او هه هات د دې وزن سو یو شانتیو نو مونږ تپاتاو لګی دې چې دا هه هات په اصل کې سو مصدر یاده نه کلکړې شوې دي به اغه مصادر نه کان تلس له اسواتن چې دا په اصل کې سو اسواتو وا په معنا د وسکوته دا سوا په معنا دا چې کومنره اصل کې صوت او صوت بے معنی بس سوا مونږه پښتو کې د فال فعال ډیر استعمالو خو به پوي ګونه چې د اسماء فعال لې پهل ځو پښتو کې ها ها دڅه ها ها منو واخلنه دا هوس مې پېلې دا هوس څه دی ایس ایف ایل خو لا کوم ته کې پته نه چې دا هوس څه دی ایس ایف ایل دڅه کوم ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما جوڑ شو نو دا پا انا جبا کی دا سی اسمائی فالی نو دا وکر لغت کے سواہن گوری نو پا کم شکی با گوری دا دیس مانا نشتے با دا استعمالی اوس چې کم دن پا سکے اوس کت پا مانا سکی گی استعمالی گی امر پا مانا سکی استعمال سے اسم فیل مانی تا نقل شو او آن الزرفی لکا علیکم انفسکم نو علیکم الزیمو زربنا نقل شوی امامک اویل جار مجرور لکا علیک لکا امامک ازیدن و علیک ازیدن نو داو من ها دلالتو نیشتر دا پاردی و سیز دینا دلالت علا احد دل الازمنت سلاسا فیو دا ازمنو سبانی سلاسو بانی بی حس بی اول وز الاول پید بار دا اول سرا پید بار دا چا سرا پید بار دا اول سرا پدې کې څه کومه زمانه نشته لري نشته اسی شارحین دې ذهن تیزي تاسو له زراباو شمرا زراباو شمرا چې دا تاسو چا نمونه کړل دا څنګه کړل نمونه کړل په دې کې غو پاسل کې څه شته زمانه شته زراباو شمرا پاسل کې به څه شته زمانه او دې ته اوس نمونه اخی دی شماره دو اخسنه دی نم دی زارباچه کمدنو نم دی نم که خدا نا داو دی اسما دی سشه اسما او پید بار دا اصل مختارین دی پا یاد ازمه نو سلاساو پوره نا دیتا سو وایا افعال وایا اسما وطا مو آیا نگا پید بار اصل سره پا کسش دی زمانش دی جواب دار دیتا اسمای من قولا ہوئی او دا اوزان مشترک تی دا چکل فیل کې استعمال شی نو بیا بسی افعالی چکل اسم کې مستعمل شی بیا بسی بي. بی اسمائی چې دا دوی ما زرا نقل کولی چی دی نو دا وضع سانیه دا دا وضع سا سانیه دا نو پید بار دا وضع سانیه کی پدی وضع سانیه کی خوبک زمانه نو آ چی دا زرا بای کوا را نقل کوا یک نا چا تا اسم تا شم مرای را نقل کوا چاته. اسم تا نو پید بار دا اصل سرا خو ٹک تا خدا چی دوباره اسم نقل قلقاونو دا وضع اثانیه دا او دی وضع اثانیه تایم که با کسا نشتا زمان نشتا مچه با پیل استعمال شنو آفال بای چی پیسم کې مستعمال شنو سو بای اسما بای دام سوالو او د دی سبق صفت کئی سوالو په تعریف دې سم باندې تا په تعریف دیسم سم کې شرط کو اک ادم اقتران جما نه دیسم سم په مخترين نی په یو د ازمنه بای څه سات دیجی ما دیسم دې سم په مخترين نی یو د ازمنه و سلاسو دا به کتاب شرط کا کنا مزوبات اوخه مي با افعال مخترين بنيو د ازمنه سلاسو او تعریف دیسم سمانيو نو شذخل غير نه داخل شوب کې افعال منصلخان زمان افال منسلخان ها افال شاغذ معنی د زمانین خالی کړي شي زمانین سره کړي شي خالی کړي شي پایکه زمانہ لککم لک اساسو کا دشو کارو بشو یا ار افال مذکوره په تعریف افال مذکوره په تعارف او حدود په حدود او تعریفاتو کې چکه ما زمانه ذکر کړی شي واغی کی چکم فیل ذکر کړی شي واغی زمانه زمانه مراد نووی لک لفظ و دا وزیا کی معنی زمانه زمانه مازی مراد نه دا دل ته دا خالی کړی شو د چانه زمانینا دې که خو اکثران نشته کنه افال من صلح خالص زمان صحیح ده کنا کتا توچه افخال من زمان چا زمان چاته ونه چاته و دی نیاں تری و دقه کنا چې کوم نوم دی ولا ذکر کو زګه ګوره دی کې په خپل تاریخ پروت دی چې اغه افعال چې خالی کړی شي ده چانا زمانینا نو دا افعال دی او زمانه پکې نشته او تاریخ دې سمانی نشو دخول لږه ندا بګو شو جوابو شو پیدبار دې بار د اصلي وځي سره مونږ وایو چې په د اصلي وځي سره او پکې سنوي اقتران نوي زمانه وبګي نبی او بافالم سلخو کی پیدبار د اصل و ز سرسش ترې زمانہ شتري نو هغه ته کمونو د تعریب د پیل نه وتل نه او په اسم کې داخل شوی و و خرجانه اول او ولذین چې کمنافالم سلخان زمان لقا سا وکادا لاقتران معنی ها د وژه اقتران د معنی د دن ابي هي په زماني پورې بحث د اصل و پیدبار د چا سره اصل و سره و خرجان المضاری بل سوال وک بیا به جواب کئ سوال دادی څه شي سوال چې تاول چې په لاګه د جنوی مخفرین په یو د از مينو سلاصو پورې او چې کوم مخفرینو په دوو زمانو پورې چکه مخترین مې بو دو زمانه پورې نو پکې شو شو داخل شو نو مزاری چې کمنو پکې شو شو داخل شو په تاریخ د چا کې اسم که زګه تاوی 96 مخترین په یو د زمانې پورې اداغ مخترین ده بو دو پورې اسی ار موترز لجواب نی ور گلبغار خدی ولا سګي ور کې ځنه موترز لخلما تول غواړي لکه دا زنې اعترا هم زن لکه تیاز خونی لکه دڅکوررک پس خبر ختم ده داې تیاز جوابړی وور کې د ل به لکه سړی سر ورکی. جواب بر د ځې دله نهغلی کې دل خرری یا په خلبانېڅوک سری لکه توس دته وګوره که نه چې یو زمانه په یو زمانه بانندې یو ش د اسمیت نوزی ستی جوڑی جوڑی نو اوسطې جوړیږ فیل جوړ کي نو په دو زمانو به دغ نه سه جوړي کې پلار بهې جوړیږې خوې جوړیي پیل به جوړی کیتا. لکه دې یوي زمانه د وژنه سوشو، پیل شو. نو په دو زمانو خو د دامیانو خبره پرځي او لا سره سوشو. پیل شو. آی به طریقه له ولاته پرځي او لا وي. خبره پويږي کنه پويږي. لکه دلالت انه سره سوشو. پیل شو. چې یو زمانه په تکرار نه غسو. چې دورا نه ب طرقل اولاسه شو فیل شو نو دی موترض له خوله ما اتول به کارو پهلهکهمل د شاره لمون را کوي نه د د خپل ل هم به کمم دی او با هم نه جوړ د خپللهموباې ینی تا سو د را دی اول جواب دا دی چې نه من هم دا خبره د د جوابونه کوو که نه څوکو مجبوري ده که نه نه منم دا خبره چ مزارع مشترک د په مابند زمانه نو کی مشترک انا دا د مزاری کی حقیقتا یوا ما زمانہ دا دبل په کی مجازن دا دبل په کی صدا او حقیقتا مخترن دا پیو د زمانه پوری یا په حال پوری یا پو داب یا ځان له اختلاف ته چې کوم کی حقیقت او کوم کی صدا مجاز دا په یوه کی کنه کپیا په حال کې شو حقیقت او یا په اجازه استقبال کې شو شو حقیقت که حال کې حقیقت نو استقبال مجاز ده که استقبال کې حقیقت دی نو څه شي مفيد بار د حقیقت سره اصل سره مخترن شو یو زمانه سره نو اعتراض دی وارد په نو شوي نو یو جواب په ټکو چنه منم چموځاره مخترنه ده دو زمانو پوري بلکې دا مخترنه ده په یو زمانہ پوري دیم جواب کوي کې او منم یو منځلا یو منځلا سګم او منم چې مزارې مشترک ته په او اوبیا تلګه ستایتي راز ومنم چې دا خو په کیسه شو داخله شو نو جواب دا کومه چې کله زمان ک مزارې مشترک دا په سوره مو زاری مشترک کده په زمانه نو پوری نو دا دات کمدنو کمندنو اراده کې مشترک کده په دلالت کې مشترک غورا یو دادا چې د موزاری نه دوړ معنی اراده کې دلی شی دوړ معنی څه کې زمانه کته ته حال اراده کای نو حال ته اراده او کومو استقبال اراده کې استقبال څه کا خو چې کله د په عبارت کې مستعمل شینو د دلالت په <سؤال> <سؤال> یو کوي دلالت په پچا کې یو کوي او دلالت کو په یو باندې کلاغي په زمن کې په بل عم کوي اراده د مستقل بچ کمنو اغستې شتنه څه یې یو په عبارت کې مدا مستملي کې بس کې په یو کې نو بيان به عادل از مینشوا څه شي شو یا هدي الازم نشوا تښت تا چکلتا یو اراده بیا بل اراده کیدلی نش د استعمال مخ کی د استعمال مخ کی اراده کول د دواړو سري جائز دي على سبيل البدلیت على سبيل البدلیت نه کی على سبيل الاجتماع دوړه برغ غسل سني دي جائز ني يا بتس حلالي يا بتي د دی وજના قرائن قرائن د مزاری د حال د پرم قرائن شته شته غنيشته او د استقبال د پرم شته سین سوفا قرينه ده چا دا استقبال لګا نه سین صفه قرينه ده چا دا استقبال لا چې لکسین صفه په داخل شي دق دا قزايب او مزاری شوي استقبالی او کله چې کم دنو قد وغيرها شي د دقت او مزاری سوي حالی نو د حالو خپل قرائن دي د استقبال خپل سوي قرائن دي خبرونه پوښوي د یو قریننوي ځنه زای کی عجوبن دي چې دا راشي حال به د مزاری و عجوبن سوي حالي کله راشي چې دا به مزاری و وجوبن سوي استقبالي چکاله د دوړو قسمه قرایو نه سوي خالی وي نبيہ اراده د دوړو جائز د خلا سبیل بدلیت چې یو د اراده کړ بیا بلاغ تسلی نشي چې بل د اراده کړ بیا بلاغ تسلی صحیح ده کنا لاندا دلالت چې کی استعمال چې کیږي نو په یو معنا به په یو زمانہ و کیږي نبيہ د لازمۃ الثلاث جو اصل کې د دایلم تاسو ښخاره گو کدا قصواله رد کړو ډایریک کنا د ټول لم بیا ښخاره کیدلی نه شو چې دا مزارې مشته ک ده او کدا چې کمو غیرې مشته ک ده دا ټولخاره کې نه نو بل کا قبل ته ووج نه دا شو شو وجانول مزارې او وته تعریب دسمله چې کوو مزارې ازن دا چې نو وتله فین دا مزاری تغې اشترا کې دا, دا, دا, دا, دا پټ جواب دلتهکخه هغه پټوس چې نه مننم چې داسې شي ده دا مشته سجدا مشترک او سی فایل نو ولا تقدیر اشتراک کی کو امنم چدا ت کمنسدا مشترک بین الحال والاستقبال يدل على زمانین معینین موجعننی چې دلالت کوي په دوه زمانو معین او د 330 فا يدل على واحد معین اذن فی ضمنها دلالت کوي په یوی باندې کنا طلبا بچا کی په یوی معین باندې فی ضمنها اذ لا يقضح فی الدلاله علی احد معین ادلات الا ما سواه ګره چې په یوه دلالت کوي چبه دوا سکه د لالت کې نو پدې دو کې په یو باندې دلالت راغی کړان غوې په دې دوا کې بس راغی په سر یو سره راغی دلالت څه شو راغی نو بس هغه احد الازمنه الثلاثه همدارکې څه شو نام او دا د منشا شادیتې اعتراض دا ودې مو تر اراده د غلطي وجه دا و چې يقضه فی اراده المعین اراده ما سوا هو عیب لګی چې کم نه نو په اراده د معین کې اراده ما سوا چکه یو تا ته کوم اراده کړه په استعمال کې دی واغسته نو بیا بلاغسته لې و اين الدلاله من الاراده شرطه دلالت او شرط څه اراده یو چې کوم نو دلالت ته یو الله په پسې معنا سګي د اراده کې او بل چې کوم نو څه شي اراده کولي بدواړو کې څه دی فرق دی اين الدلاله من الاراده ولما فرغ دا چې کوم نو تمهید متنه آتیه ترې تعمید مت نهاتی اتا پدی تمهید کې چې کومو دفر اعتراض کړي دبد چا کړي اعتراض کړي چې تا ته تعریف دې سمو کو د خیر سره شکر دې د دې لپاره باندې مانی دې سکے جوړه چې تاري دې سميو کدا باندې غبیا نو طالبانو سره ساتو خیال سره ساتو اولنو زکیانو لموایو د حسر ذکر کړه متوسطه ته تمبینې سره قائم کړه غبیا نو لمه دا تفصیلی تعریف ذکرګار ګل سماد الله او هم تک مزاد اسم خلاص نو بست کنه خدای ته وګوره موږ د خپل مقصد شروع کا يرابو بناره را شروع کومله خو ډیره بوخ په هغه مقصد په سی ویلا بوخ فشيوارو کا جواب کې چې یو معرفت د شی د او بل معرفت د شی د خارجن په تعریف سره معرفت د شيرازي ذهنا وجود ذهني په ادبار سره اغه چې کمونه معلوم شي په ادبار د چا سره وجود ذهني سره پرله کې منګه اسمو پیژندو پرله کې منسو پیژندو اسمو پیژندو اوس د پخارج کې پیژندل غواړي په ادبار د مصداق سره په خارج کې سکوق او پیژنو نو خارج کې ول پړټکی لاکای داول ذکر کول په کار خرو چې د خیر د شي پټکي د دغه علاقې دونيم پټه دا دا ول څه کول غواړي ذکر کول غواړي نو اغه خارجي معرفت په خواص باندې ستيږي خارجي معرفت پچا کیږي کی خواص همدې وجه نه چې کمنو د څه ذکر کړي خوا ذکر کړي نو وي فرمایل وامن خواسیه دخول الجامو دخول اللام والجره والتنوين وامن خواسیه خا ار کلا چوزگار شد تاریخ دې سمنه اراده وکړه ایا اس کو ربا بازه خواصي چې ذکر کې دا اماتنج کمنو زني خواص د ددو يفيدا لدې لپاره چې فائدې کې زیاده تعارفت به سوای معرفت چې کمنو په دې سارا یانه د مار اسم سارا چې د اسم سوا معرفت کی به به ذکر ليفيدا زیاده تعارفت د دې لپاره چې فائدې کې سوای معرفت به په ذکر کولو د خواص نوې فرمايل وامن خواصي ومن خواسی دا مطن نه دخول اللام والجر ومن خواسی دا چې کمدنو خبر مقدم نه دخول اللام والجر و دا چې کمدنو سشده ابتدا موخرا سشده ابتدا موخرا دا ترکیب دا کسیر هم ده شایع هم ده کلا کلا الفی و الوی لی دا من اسمی رازی من سرازی اسمی من سرازی اسمی یعنی په معنا د اسمی اغا په معنا د بازو باندې وي معنا څه وي بازو د معنا د بازو شي بازو خواصي هي دا مبتدا شي او دخول لام والجر او تمين به سه شي شي اول صحیح شوکا نا. دا من anu يو سو کافو پینځلیکه سلور دي پاسمه حروف جار او کی چیاغا مشترکتی بین الحرفیتی والاسمیہ اوصو مشترکتی بین الحرفیتی والفعلیہ الفیہ کی داس خبری بیا رازی کافیہ کم رازی خو اخیرہ کی رازی کافیہ دی کتاب نم دی من بازو مانشو خواسی نو بازو خواسی ہی ظاہر سوالو سوالو چه خواس خواس سو دی صیغه د منتهل جمودہ صیغه رژاده منتهل جمو صیغه د منتهل جمو کې اختلاف دی چې د ر3 نه شروع کیږي کده کی دست نه په دبر د ابتدا کې اختلاف دی انتها کې اختلاف نشته زنه وای چې دریو دلالت کوي او د دریو نو پو پورتہ الا ما لا نهايه تعالو پور صحیح ده کنه او از عبد الله چه دا پلسو باندې سگهي دلسو نه شروع کیږي سونا لا سونا پلسو او عبد الله سونا تر لا الیما نهایتا له د موتاز اغس تر دا اول نه مذہب کوم اول نه نا به مزم چې د دې اطلاق او چې کمندونو د الله سنتو شروع کی صحیح ده کنا لا سنا لا سنا دل تداسی قدم منتهل جمهور اورینا څنګه راځه منتال جمهور او خواص ذکر کړی دی سو پینځو خواص څه ذکر کړی دی پینځه ذکر کړی دی خدای باندې او دل تداسی قدم منتال جمهور اورل صحیح نه نه موتر دغه شاعر چې کمندونو جواب کوي چه اصل که خبر دا سه دا چه من ده یو خواست دی ده خواست ده غیر منطال جمعو که اشاره ده نفسولا مرده چه تا نفسولا مرده چه نفسولا مرده دیس هم خواست دیر سه دی زیاد تی او د من که اشاره ده مذکور فیل کتاب تا مذکور فیل کتاب تا مطلب دا دی اغا دیر خواست دیس هم چی دا غینه مونږه د 15 څخه کړي دي ذکر کړي دي دا با او زی سي با سم دي څخه کړي دي او منبها ده تنبيه قائمون کړي به جمع الكسره ته جمع کسره ته باندې على كسرتها پرې نفس المریضه دي باندې چې نفس العمر کې دا ډیر دي دی و بمن التبعيزيه او په منته به ایزاره اشاره کی الا ان ما ذکره بعضهم منها ده تاسو سوال کوي چې دا ځنې ذکر کوي او ځنې نه ذکر کینداو ترجیبه لا مرجع جواب جوابداري چې دا خواص معظم مكبر دي تاسومانه کوي وامن خواسی ځنې د خواص معظمه او مكبر او د اسم نه ځنې د چانه خواص معظمه او مكبر او د اسم نه وایي جم خاصت زبس پکوم